Pe 25 martie, Biserica Ortodoxă prăznuiește buna vestire a preasfintei născătoare de Dumnezeu. Această zi ne aduce aminte de momentul sfânt în care arhanghelul Gavril a coborât din ceruri pentru a-i vesti Fecioarei Maria că îl va naște pe mântuitorul lumii. Este o prăznuire încinată Maicii Domnului din acest sinaxar, rânduită cu exact nouă luni înainte de nașterea cu trupa fiului. Sfinții zilei 25 martie, sărbătoarea blagoveșteniei, începutul mântuirii noastre. La începuturi, data acestei prăznuire a cunoscut variații, unii creștini păstrând o în ajunul Bobotezei, iar alții spre finalul anului. În răsărit, ziua de astăzi a fost definitiv primită după statornicirea datei de 25 decembrie pentru nașterea Domnului, în preajma secolului Alcinila. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie, această rânduială minunată s-a răspândit treptat, purtând lumina Harului în toată lumea creștină. În tradiția armeană, Răznuirea se face mai târziu, păstrând legătura dogmatică cu data lor pentru nașterea Domnului. Înruparea fiului nu s-a petrecut fără învoirea Fecioarei Maria, arătând respectul dumnezeiesc pentru libertatea umană. Răspunsul ei plin de smerenie a deschis cerurile. Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău! După aceste cuvinte, fiul lui Dumnezeu s-a pogorât în pântecele ei prin lucrarea negrăită a duului sfânt, luând fire omenească. Acest consimțământ reprezintă un act de ascultare absolută, o pildă de viață curată și de dăruire totală către voia Tatălui Ceresc, anulând căderea primei femei. Taina înrupării din perspectivă dogmatică. Astfel, buna vestire devine temelia tuturor praznicelor creștine, înrucât toate celelalte momente de peste an din această pogorâre a puterii de sus. Fără acceptul fecioarei, taina mântuirii noastre nu ar fi putut prinde trup. În acest context duhovnicesc, Sfânta Fecioară devine scara pe care Dumnezeu coboară la oameni și podul care ne trece de la moarte la viață. Această ascultare roditoare este un îndemn la rugăciune neîncetată pentru noi toți. Pentru a înțelege profunzimea praznicului, trebuie să cercetăm și natura sa cristologică. Cel ce se naște veșnic din tatăl, fără mamă în ceruri, se zămiește acum și se naște din mamă, fără tată pe pământ. Deși o cinstim pe născătoarea de Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi este în mod inerent și o prăznuire împărătească a Mântuitorului Hristos. Cercetând învățăturile sfinților părinți, vedem clar cum Dumnezeu a binevoit să se înrupa pentru a noastră izbăvire, din iubire nețărmurită. Cântările și slujbele încinate născătoarei de Dumnezeu. Rânduiala liturgică pentru sfinții zilei 25 martie ne îndreaptă mereu privirea către lumina care s-a ascuns din veac. La otpustul slujbei se rostește lămurit că Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ne miluiește pe noi. Așadar, îl cinstim în primul rând pe cel ce s-a înrupat, dar deodată cu el o preamărim și pe purura Fecioara Maria, chivotul sfințit al slavei cerești. În mijlocul postului, biserica oferă astăzi dezlegare la pește, aducând o mare mângâiere trupească și sufletească. Privind în acest calendar ortodox 25 martie, observăm cum as primea postirii se îndulcește, Arătând bucuria adusă de vestea Arhanghelului Troparul zilei rezumă magistral întreaga dogemea Astăzi este începutul mântuirii noastre Și arătarea tainei celei din veac Fiul lui Dumnezeu Fiul al Fecioarei se face și Gavril Harul îl binevestește Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul Născătoarei de Dumnezeu să-i cântăm Bucură-te, cea plină de har Domnul este cu tine Alți sfinți pomeniți astăzi Sfântul nu fie. Sfintele Mucenițe Pelagia și Teodosia Sfântul Cuvios Senufie. Dincolo de măreția praznicului încinat Maicii Domnului, rânduiala acestei zile ne pune înainte și alte pilde de nevoință. Sfântul Senufie a fost un purtător de Dumnezeu care a ales primea pustiei pentru a-și curăți inima de patini. Prin post aspru și o viață dedicată în întregime voii de sus, el a primit dar dumnezeiesc de vindecare, alinând pe cei neputincioși și alungând durile necurate. Nevoința sa ne arată cât de importantă este paza minții în războiul nevăzut. Sfintele Mucenițe Pelagia și Teodosia Aceste sfinte femei au mărturisit credința în vremuri de aspră prigoană, iubindu-le pe Mântuitorul Hristos mai mult decât propria lor viață pământească. Fără a se înfricoșa de chinuri sau de amenințările tiranilor, ele au primit cununa Mucenicei cu multă demnitate. Gertfa lor aduce o dovadă puternică despre tăria pe care Harul o dăruiește celor slat. Parcurgând acest calendar ortodox 25 martie, ne aducem aminte că sângele martirilor a fost și rămâne mereu temelia dreptei credințe. Sărbătoarea pentru buna vestire ne arată începutul mântuirii din iubire dumnezeiască, în timp ce acești sfinți mărturisitori ne învață cum se păstrează acest dar ceresc prin jertfă și asceză. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Smerenia Maicii Domnului ne învață să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, Rostind cu încredere fie mie în fața încercărilor Putem aplica acest lucru renunțând la dorința de a controla totul și lăsând loc lucrării divine Curajul sfinților ne îndeamnă să fim statornici în credință la locul de muncă sau în familie Apărând mereu adevărul cu bâlândețe Care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim